Bismillahi Rahmanir Rahim. Të gjitha falërimet janë për Allahun e Madhëruar. Ndër saludat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit Sallallahu Aleihi Wasallam, bi, bi familjen, shokët dhe të gjithat ata që i dijejnë këtrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, po takohemi edhe sot në emisionin tonë të rradhës, çka thot fea. Jemi në transmetim të drejtë pa drejt dhe jemi duke të rejtuar tema që kanë të bëjnë me një seri që e kemi filluar kohë më parë. Jemi duke folë për dukurit negative dhe pasë që kemi përmen në fillim të këti cikli dëmet e këtyre dukurive negative dhe shkacet që sielin këto dukuri, kemi filluar që njën nga një të flasim për ato dukuri që jenë të shumëta dhe që fatketësisht edhe të tjera që diri dikur kanë qenë raste të izoluara, të ralla, të fshihura, ta është dalë nga dalë, po është ndërrojën në dukuri fatketësisht. Dukuria rada që duat flasë për ta është dukuria e bijozit, nga se kemi folë për alkoholin dhe ta është pas alkoholit duat që të flasë për bijozin. Bigjozi është një dukuri e shëmtuar e keqe, e cila fatkeqësisht nuk e dëmton vetëm individin, por dëmi i kësaj dukurie negative shtrihet në tërë shoqërinë. Prish familjen, prish uh, individin e si vet, individ, e mbyt në vetën e tij fuqinë e tij për të kontribuar dhe për të prodhuar uh, për vendin dhe shoqërinë e tij. Shndron njerëzit në pasiv në Dembela për tosa, të cilët mendojnë se pasuria dhe mirëqenia sociale mund të rregullohen me një fat që mund t'i godet ata befas. Dhe përhapia këtij mentalit të shoqërisë është edhe më i rrezikshëm se vet veprat që ata e bëjnë, është edhe më i keq se edhe vet puna që ata kryejnë. Andaj shoqërisë nuk i duan njerëz dëmbela, për taca, nuk i duhet të shëqëris tonë njerës që mendojnë vetëm si ta pasurojnë vetë në tynë, por në duhet njerës të cilët mendojnë se si të asillin vetës të tyre, pa dushim, dhe familjeve të tyre, një mirëqenje sociali, të i garantojnë të hyrat mjaftush më mujore, por edhe që krasaj, endërtojnë familjen, endërtojnë shëqërin, endërtojnë vetë në tynë dhe eruajnë tërkët, Për ndaj, bigjozi ka dëme shumë dimenzionale dhe është i dëmë shumë në shumë aspekte. Andaj, njësë i shëqëri, po përbalemi me format të ndryshme të përhapes e bigjozit. Edhepse fatë këtësisht njerëzit, shpeshhere arsuetohen se disa format e bigjozi që ata i kryen, nuk janë këtu bigjozës të tëtë. Sa është kjo komor? Kjo është diqka tjetër. Dhe shë një du të mësojmë sënë të melen e allatë me nuar qëka është bijozi, qëka është komora. Dhe e që Zotë i Gjellua ka bërtë ndaluar. Andaj ju kujtojtë se në ajetin që kejmë përmenë në surën elmaida, atje ku Allahu i manuar e bëndë të ndaluar alkoholin dhe në këtë ndales përmenë një vargë ndalesër tjera, e rëndit në këto gjërat të shëmtuar dhe bijozin. Andaj Allahu thotë, ja e juhel le dinë amenu, innë me lëkhamru o lëmejseru, o ju që këni besuar, me të vërtet, alkoholi, dhe bijozi, pas taj ka bashkan gjitë veprat të tjera të shëmtuara që kanë të bëjnë me paganizmin, i dhujtarin, dhe mishin e derrit që është indaluar, të gjitha këtu i ka, ka venduës në një vargë, për të reguar se gjitha këtu janë të shëmtuara dhe janë të këqia, Nuk sillem përfitime, nuk sillem dobìn në asnjë rast. Andaj, ju zot musliman, duhet të kët frikën e Allahut azza wa jalla, që të ruhet, mos ta fiton pasurinë haram dhe mos ta shpenzën haram, ngase pasuria që e kemi, e vogël e madhe, pak apo shumë, sado që e kemi, është pasuri. Është emanet i dhënë nga Ane Allahu tazza jall, që duhet të kujdesemi për ta dhe duhet që ta Fitojm drejt dhe halal, dhe ta shpenzojm halal, gazet për tërë që do të japim llogari para Zotit të Madh. Çfarësh bëj Jozef Fataresht? Fataresht, dietarët kanë vënë për kufizime të ndryshme. Por dua ta përmendë një, ku dietarët kanë thënë se bigjaz është çdo veprim i cili ndërtohet në këtë kuptim. Kan thënë, ë kan thënë humbje e sigurt për ball fitimit të mundshëm. Ka mundësi më vetu, ka mundësi më vetu, do të humbir të 100%. Si ndodh kjo? Dikush mund po, të po, tregtia është kështu. Ti e blen një mall për ta shitur. Ki mundësi më vetu, ki mundësi më ja, ti e ke mallin. Andaj nuk nuk osht që humbi 100%. Malli ti atë, nuk shitet malli për të fituar nga ai mall, por më nëse se ti ke dhënë para, dhe përbalë parave që i ke ekspenzu, të kam betur mali. E ke shiit pasaj, nuk e ke shiit kjo qiritetet, por të kam betë mali. Nëso këto është dhenje e parave, do të atë për të fituar dhe që më shumë, e kjo fitim është i mundë shumë. Mundësia shpesher është minimale, ndërso humbi e kësë e pasurështë e 100%. E sigurët. E sigurështë këmi u këtë parë. E ki mundësi pasaj mi fitu e mund shumë me fitu, e mundësia është shumë minimal shumë me vogëlë. Dhe sa so njështë kanë humbë shumë para, dhe kanë fitua në që shumë pak. Dhe fatë këtë që është këtë humbje, nuk e kanë marë për mësim, por janë jo shumë me fitimin dhe kanë menduar se apeshe, fitova, pas ke mundësit me fitu, shiko së herë këtë humbë, shiko së humbjet t'janë shka këtu ty dirëse kartë një fitim shumë me vogëlë dhe sa do të humbësh pas kësaj, pas ti fitimi më më radhë, dhe në satë dvije apo nuk do dhije fare, fitimi tjetër. Përndaj, në islam, e, format e begjozit në të shumëta, dhe pse kjo temë kërkën të rajtim pak më të detajzuar, por e kam sa për përkujtim, dhe sa për të tërje kur vërejtën e të gjithë vë neve, që të ruemi nga begjozi. Komor, nuk është vetëm që njerët luajnë, në atë stilin klasik të vjetë e njërë apo do tëtë të, me letra, me ku e dunë qëfar me, me vendosë paronë, të avolinë, ku shë fitan i mërë ato e kësë më radhë, në kazinët e njohëra ati është komora jo, bastorit janë komor bastorit janë komore këlluar bëgjëz i këlluar haram i 100% bastorit lojra që një dunë bastorit fatkezi e që janë prapët madhe edhe basturu thujnë lurat të fatit, këtu jenë lurat të pa fatit, Kështë, nuk e lurat të fatit, këtu jenë lurat të pa fatit, lura që e sildin njërën në pragën e vërfrisë, e sildin në gremin e shkatërimit dhe degenerimit dhe humbjes, ndërën njërë i shkuen për shemë, po anë e spëllime shumë me një euro, unë nuk janë, nuk jam nga ata që kanë 100 euro kanë një më larg asaj me 1 cent, me lutmën bashosur është haram. 1 cent me don, sepse s'ka kështu po 1 cent me don është haram e ndaluar. Kimë don përzi për këtë kalloxh e Xhelalul. Po flas veç për investimën e njerë. Veç për dhënjen, veç për pjesmarrjen se është haram. Ose për shambull njerëzëm sufat që ti s'të në Ramazan, mu i bekuar mu i rahmetit, mu i kërkimit falje, sa fa, qëfar bë njerët natën, i ki kafet e mbushra, qajtorët e mbushra, luin me qikolada, luin me qaja, e ka lukon, loja për shambull, kush fitan, ose kush hum paguan, është bëgjaz, komor, nuk lejot, nuk lejot në islam që kush hum fitan, e ndalu mashkja, por në islam lejot që, on e pagu i kësa radhe, ti pagun këtratë në kamberancë si a humbë apo fitoj? Më rendesish të shoqërohemi, më rendesish të luajmë, më rendesish të argëtohemi, por jo që humbiz të paguan. Të kurzuohet me humbje, a që të pagon. Kjo është komor. Por tket, nga se këtu pastaj përmesoj futet urrejtja, futet mrzija, futet xilia mes njerëzve, se kush ka mund si vazhdimisht humb dhe ai tash të paguan i detyruar jo nga dëshira e tij. Dhe kjo nuk bëhet me çarrosje që nuk bëhet më nuk bëhet kjo tashmë dhuratë për shokët e tij por kjo bëhet e imponuar që shoqërohet me urrëti dhe mrzitë. Islami ka ndalën. Islami ndalon çdo formë të komunikimit mes njerëzve dhe bashkëpunimit mes tyre që sjell urrëti dhe mrzitë mes tyre dhe përçarje. Ë ndalën. Andaj edhe me një çaj me lut, edhe me një çokoladë me lut, edhe me një me një çka do të quhet me lut në emër të kësaj se kush humb, humb si paguon para me ndaluar është. Nuk do të thë që me investu shumë para, nuk do të thë që me shkuet në kazino vetëm, por bëgjaz është gjithë kjo dhe shumë format e tjera që mund të mund të të krahasojmë pastaj me disa format që i përmenda dhe me regullën që i përmenda në fillim. Në isa këtë shumë të që njerët, shpiluin bëgjaz, me shumë ledhen, shumë ledhen, Ate pëllujim kush fitan, kush hump, shkan nga bleni, një qka këthejet, hajna nga bashkë, kur ta gjithë kjo, tjetëri humps? Nuk ban, endaluar është. Nasi kjo është formë i bëgjozit. Në fatë këtësisht, fatë këtësisht, një shojmë nga futen bastore dhe dalim i bastores edhe fmi. Dhe ata njërë që më bartin, ata të papërgjethëshëm, ata njërë të pandërshëm, që nuk e kanë me rendësi si fitojnë. Por arancizmat shoç tfitojn, edhe pse prishin familje, shkatrojn fatkeqësisht. Nuk është mendesë të bëjnë. Por ta din, vullai nuk kanë më pa harin kur të fitimin. Allahu xhallehu ora do t'ju hakmirent për këtë marrë të pasuris në mënyrë të padrejtë. Do t'i godat një fatkeçi, nda në, në familjet e ty fatkeqësisht, psan dikush nga shërrja e ati harami që është futur shtëpi. Ande pygamberi sallallahu alaihi dhe sellem e ka përmend një lloj loje që është luhej në atko i kanë thënë ndër dëshir. Ka lloj një lloj loje, do thotë, sikurse edhe sot luhen për shkak të njerëzit me atë guralecin, edhe luajn lojën për shkak të mosu hidra. Apo edhe kush i pari i futë shtëpi ata ato figurat, për shembull, është fituesi. Ai që humb çaros, edhe kjo bigjaz. Edhe për me soloj bigjaz më lut sot apo. Me lut pa as gjëspris pun, për me lut që kush humb pagun ditë që na çaros më shumë edhe pse është lojë e thjeshtë na duket, s'është lojë kazinoje, nuk është lojë me letra, është lojë e thjeshtë, edhe këtu mund të futet bigjozi. Do të më poshtë kujdes, do të jemi si të kujdesshëm. Lojë të shumë të cilëit luajnë gjatë natës, veçanërisht tash ditëve të dimrit, që janë netë të gjata, janë lidhje për fshatra, në për oda, në qytete, vendosëm mbledhen njerëzit të çfarë bëjmë lojë me letra. Lojë xilolash do thotë si e quen këtë mësu hidra, ose quen format të ndryshme. E që fatë këtë qështë të gjitha, këto marin format të bijozit, përshka këse ndërtojnë në këtë kushtë të zimë, se ajë që humbë paguan, ajë që humbë në qëros, ne japim kax, ti jap kax, kushtë fiton, i merë parat, edhe kështë lejtë bijozit, qërë indaliuar. Ndaj, nuk ka bereqet në te, nuk ka hajrë në te, duhet bështë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kusoi lloi ner deshir. Qethash, është lloj lloj me guralecë. Sa më ranci çfarë forme ka pas, më rancish se ka chim bigjas. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush luan me ner deshir, apo është sikur që ai jel abu bidem il xinzir, është sikur sa i cili i prlyn duart me xhak derri. Për tia për treguar se sa e nervës, më sa e bezdis, më sa e keqe, sa e shmtuar është loja njerëzë mes vite e çekt luaj e ndërtuën në Bigjosën nën në komor nuk kanë vallahi e, shumë argumente nuk kanë kjo pun shumë shembull për të thënë për treguar se sa e keq është sa është dëmtuar është sa familje janë dëmtuar dhe dëmtojnë ende vallahi sa njerëz fat keqsisht fat keq u kanë humb hak familjeve të tjera duke luajt kanë lënë për dyçane kaloj në, për, në rrug, apo para diqaneve, mrenën diqane, para kafeve, mrenën kafe, njerëzit i kanë marrë ato fletet e pastoreve, dhe gjithë kush i habitur, duke mbush, duke shikuar, dikush duke shajt, dikush duke ofendu, dikush duke klith, humba, që ka është kjo gjendje, a është kjo gjendje nërmale? Olaj, absolutisht nuk është nërmale. Duk e minduar se, me një goditje, fati, të rasishme pasurosh, Jo vallai nuk pasurohesh, nuk pasurohesh. 90 e e e partei sa duhet thui për qind të njerëve që luajn bigjoz në botë kanë humbur. Përqindje e vogël shumë janë nga ata që kanë fituar, dhe ata që kanë fituar kanë fituar pas humbjeve të vazhdueshme të mëdha. Qase nuk është vendos bigjozi për me fituar ti e ona, po e kanë vendosur përfituar ata që luajn ata këta. Andë ato paishët dhe makinat që kanë sjell, janë të kurdisëve të tilla që s'u fiton të star dhush të si dhush. Jan humbe të vazhdueshme. U thash, yojëm jo shumë të pasuria. Do të thotë pasuria është në në në në totalin e humbeve që shkaktohen, pasuria është më e vogla se humbet. Do të thotë është ajo që më spokon e dhimbset. Nga se po humb familja, kurrë familjore po e humë gruaja burin e vetë, po e humë baba djallin e vetë, po e humë shoku shokun, miku mikun, po humë njerëzime, po humë raporti, këto po humëbin, këto e mëtë mëse pasuria, po humë elani për punë, energjia, produktiviteti po humëbin, po shëndrojët shëqirja në njerështë neglijëntë, pasiva, dëmbela, që mendojë se me një godit e fati pasuronë dhe dalin salamet, këta po humëbin, një gjithë po humëbim, Në kënë në shqetësën ma të e për, edhepse në shqetësën në humbje pasurinës, për ma shumë për më shqetësën degenerimi, ma të e për për më shqetësën kë mentalitet i degeneruar, i shëmtuar, i rëzikshëm që përhape të kënjarëzit, se vetë pasurinë që për humbët. Nëse, parëmdojnë në shqetësën që nuk me, si me ndërtu, nuk me ndërtu, si nuk me ndërtu, si n por me ndonë si me një goditje fati ti mbush gjepat para dhe pasaj të vërgjën e të më tutje pa, pa punu pa fare, nuk ka prosperitet pa pun, pa angajim pa lodë, nuk ka asë një shtetë në bot nuk është zhvillu me pastore asë një shtetë në bot nuk është zhvillu me komërgji nuk është zhvillu shtetje kështu nuk dërtojtë shtetje me kësi mentalitet me kësi kultura anë kjo është më shqetsuset edhe më tepe që në shetson është në kuadrimi gjenote të reja, studenta në bastore, studenta në kazino, studenta në kafe ku luet me leta përfituar dheqë, e ardhë një aktivani, fmi, adoleshant, të përfshirë në këtë pislëk, që Zotë në ruajt mund të na përfshirë dënimi allot të gjithve, në qëse nuk ime të kujtetëshme. Pra e këto në shetson, e këto në shetson, e këto në shetson, sa njerë, s'fa të ketësisht, kanë humër para që i kanë pasë, pasaj shka malë të në familje, qka i ka fajë, gruja në shpej me shku me arrej grunë, e mu fjeruz me grunë, ma dje mi amërë arin gruas me eshitë, për të vazhduar më tutin, ka si kjo është virus, kjo është mundje, kush futët në te, vëllaj, vesht në emën të Allahut, veç duke u penduar të kallahu, veç duke kërkuar në dimën e Allahut mund të kthejtë, se v e të rjekë e si ajo e vorbële e ujit, apo që siltë e siltë, lartë është e gjerë, pasë është këndu këngushtu, dhe sa të ngulfat njëri unë në fundrinët e detit. A ti kështë të bijozi, e men një njëre përstleti, e i duke të gjërë, qështë e gjërë, ka hapsirë, për shkën hapsirë duke këngushtu, duke këngushtu, duke këngushtu, dhe sa, fatkesir, e ngulfat njëri unë, e ngulf thash realiteti. Por, ja po themi, po fitajka. Ka fitu, njoni, ka fitu, i ka dhonë, dy jari, ka fitu një qenaro. A, është kë fitim. A, është kë fitim. Thash, shikuj në ruar, nuk duhet të shikuj më vetëm në fitim materiale. Por, nuk duhet të shikuj më edhe vetëm në humbim materiale. Duhet të shikuj më se me këtë fitim materiale, i pas ka fitu një ndivit një, një qenaro. Shikuj që ka hubë çka ka qoub qoub shumë ai edhe shoqëria po i ti. Ka sa thash, një mentalitet i till, wallahi është shumë i rrezikshëm, edhe nëse njeriu fitojë miliona. E mos klasen për dënimin tek Allahu xha le vale. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë çdo trop i cili ushqiyet, zhvillohet, rritet me haram, fanar aula bihi Ajo që kjoj njëri do të kjetë shumë afer, është zjarë i gjenimit. Nuk ka njëri më meritor për gjenim se që kjoj. Kjo është më meritori për me afut, si e futë, Allah unë gjenim. Se bunë kabul me i ushqif më të më haram? A më nëse këta thmi nëse kanë më rritë? A donë me i pas të më të rrugve apo të shpisë? A doën me të respektu fëmijën apo me të rrah grushta me cit me shkelap i paspis? Ç'u më po ke qeft? Apo ke qe mu plagë shtëpinë të tënde që e ke ndërtu me djersë, apo të plagësh në në në në në për në, në për dhomat të ndryshme të të, të pleqëris? Ku po doën me shkum u plagë? Wallahi ai që u shoh mit haram, mos të prat respekt për ti nuk kur. Ai që u shën fëmijë me me bigjaz, me bastora, mos llogarit më çka fëmia njëri apo nga se ti e duke i ushi me helm, ti e duke i ushi me degenerim, ti e duke i ushi me me, me, me mos respekt, me rebelim. Ata rebelion, je duke i ushi me rebelim, ndaj ti e në shëgjris, nga se parat e fituar ambastore, parat e fituar an kazino, parat e fituar an kafe, qajave, ku të qoftë? Që janë fituar me haram, një eurën qoftë, Allah, një eurën qoftë, është haram, është haram i kuluar që nuk kemi apoharin as ti, as familje jote, as kur do qovë që është urshyrë më ato paratër. Kënë këtë botë, e vaj halli për njerët e tjilë të ka lau nesërën. Ota mund të thonë, i, tjetoj në këtë botë, kështë u këtë pjatit, ani thujti që ka të dushë, që ka të dushë thujë, që është dursë e loë, vëllahi bilahi kime dekë, dhe vëllahi betum në lau në madhë kime u rinjallë dhe vallahin qofë se logaria nuk del mirë kime shkun gjëhenem da që besa, da që me të besa da që bindu, da që me së bindu kjo është realitet i pashmangshëm i pamohushëm që nuk do një të njëtë me të mëndome që të mëtëm kënësit e përkësh me se i bote lëfitimin momental qëka matutje? matutje në qofë se për shambull vjen një njërë dhe thët e kam një qek Po, i cili ka vler një milion euro ka vler një milion euro dhe në qëfë se në shkruan është joti mirë pa po, pasë po të në shkruash do të futim bërgë do të rrahim do të përmandin mënyra më mizoret e të tërturimit të dhe realisht do të do të shtu familjen do të shkatrojmë do të djegim shtëpijen nuk dhëtë keshë, asë kënë të gjallë. A përënë me në shukët? E qka? I kam një milion e po? Ku mi përdojë të? Kur s'kam familje, s'kam liri, s'kam shëndet, q'kam duen këtu? Ndërsa Allah po thotë, ti mund t'i fitësht disa. Por aja që humbë, Allah është të mërë shumë, me e keqëja dhe me ma e madhe, saja Sa që eventualisht e ke fitu dikone. Nuk javë lenë, mos u mashtroni mos të mashtrojmë i asë njëri për njëve me ftesat joshse, me ofertat joshse, të rajshme për fitim, për dale për krizës, nga se nuk del njëri për krizë me lotari, me loto të lujtë, loto, edhe e bëgjës, edhe, edhe e komor, lotoja, haram, nga se nuk fiton njëri kështu, një du të me fitu me mundin e ti, me djërsën e ti, me angazhimën e ti, duhet me fitu me produktivitet e ti, ka qeni dëbeshëm, ja ka paharin po dikosh, po këto format të ndyta, që këto djetë kësh fitan, djetë të fitusi, dhe djetë të humsi. Andajtë kemi frika, langëgjallë e huala, të ljargojme nga të gjithë të format që onë thash, i përmendet të sopë të ty në, e shumë të tjera, që ndosh asë nuk i di, dhe me që nuk i di, këto format, por i përmanë disa që i kam dëgjuar dhe i kam pa, se si njerët e luajnë bijuzin. E të dim, se fitimi është haram, shpenzimi i parave është haram. Allahu kom e të marën pëytje me të pëyt, si kërse ka në aditë në muadhit, radiallahu ta'ala anu. Kuj dërguari, Muhammedi sallallahu të më ka thënë, nuk do të ketë mundësi të leviz njeriu këm bandit e gjykimit, nuk lirohet nga përgjithsia, dhe i sa mës të përgjigjet në katër gjera. Njëra për tjune është pasurin. Kue ka fituar, edhe kue ka shpenzuar. Para mendoj, kërpita Allah, kue ke fituar këtë pasurin? Në bastore, të merë. E kue ke shpenzuar pasurin që ta kom jepë, në shështë ke fituar farë? Ba, Allah, Zotë, në bastore, në kazina, në në vaj hale për këtë njëri. Allah unë arruajt nga përfundimet e tila, dhe Allah në ruajt nga fletoreja e vepërve që në te është e shkruar një jetë platë bijas dhe komor një jetë platë përpjekje për të fitu me haram dhe në fundë asë dunjanë se ka fitu e asë ahiretin Allah u thotë dhali kja hua al khusran al mubin që kja është humbja qartë e sigur që kja është humbja 100% me hum njëri dunjanë këna qinë e këso i bote grësin familjare, respekt në fmive, kejtë të me hupë, dhe në fund me hupë rahmetin e Allah Gjellewala, me hupë më shirë në Zotë Gjellewala, me hupë për qëka? Për një lakmit për këshmet se bote që ka mësivë Allah i fitan, po kërë nuk ishë janë, cëpër anë Allah më një smundja, vdes nuk duhet kërgjë e që miljardat me i pasë Allah në arvojt. Në dhe une, ftaj të gjithë për indrit, arsimtarët, intelektualet e këti veni, njerët e meqëm, hoqëllarot, të gjithë ata që mund të ndikojnë, kanë përgjësi, të gjithë të mobilizohem, të gjithë të mobilizohem i së bashku, që t'i luftojmë këtë dukurit negative. Ta është poflit që t'largojnë këto bastore dhe edhe lurja, po i thëmë të pa fatit, se shënë këto lurja të fatit, vëllaj, s'ka fat aty, aty s'ka lumëturi, këto e lurja të eshkreti këtu e në loret e dështimit, këtu e në loret e shkatërimit, këtu e në loret e prishtës rëgjist, këtu e në loret e dhila. Këtu dhëtë mi qëtë si kurse në pakot e cigara të detyrojnë me vendosë, se duhanit në bytë. Në përta një shtepin e lona rujtë. Edhe mi shkëtë ty, loret e pafatit, loret e shkatërimit, kur dhe më shkatru, fëtë qëto. Pa po flitet për një legjë qi me i largu larg insieneve fetare, larg vend banimeve, larg insume arsimore kam mtet nje perpierje. Nuk ka zgjidhje, por ese me i mbyll komplet. Komplet, si komplet. komplet me ofut Chelse. Mos me leju me kundu krem tma hapen e vendeve ku njerzit e ushtrojn dhe e kryejn kët veprim të shtuar Allah e ndaruaj. Ngase vallahi nuk keme mundësi me e ruaj shoqënisë, por ese do ke i mbyll komplet. Komplet me i mbyll. Terzist S'ka hajn to, s'ka do binto. S'ka hajn bastora. Çis milionë në vend ku s'kam fshoshnia, atë prishët. Me me çfarë logjike lin këto vende të hapur, me çfarë logjike? Prandaj, një erë varfër shkret, ka barg, thot ai se ndoshta më dhëzme të por nduket dalë në amat. O Allah s'i e dal kur. Veç kë kemo fut në borse më tepër, kë kemo fut në mërzi më tepër, kë kemo fut në skatrim më tepër më tepër. Prandaj kemi frik Allahun xhallahu ala, t'larguhemi te fituena me diers, te mbështetemi ne Allahun xhallahu ala, te fituera me nder, te fituera me nder, nga se pandysh nuk jashojm harin kur Allahun na ruaj. Allahun na ruaj nga ky haram ne nga kjo dukuri negative. Prandaj, kujtoj disa fjalë që doshta me i thon, me i përmend lidhje me këtë dukuri të shëmtuar negative, ku përmendëm kuptimin e saj disa shembuj dhe rrezikun që i ja asilë shoqeris kjo vepërmëtëri e shëmtuar Allahu e ruajt këtë popullt e këtë rini edhe për i bastoreve, edhe për i kafeve edhe për i kazinove edhe për i gjdo venit shëmtuar e të pistë, e të fleqët, këpërishët një riu Allahu gjeleuale në e këtheft rinë në për shkolla në e këtheft rinë në për gjemija në e këtheft rinë në për vend e ndërshme në për puna atje ku kontribuat atje ku produktin e ti të dobeshëm që i këthet me përfitime a ti dhe familis por edhe shëshikës në përgjësi me kaxi po e përfnëo këtështë i këndëruar po e bëm një shkuatë i shkuatëre pasër i këthemi përsëri për të vazhduar me tuti me inkodrimet e juaj andaj në ndëqën i zoti juroaj i shukendruar u rikthyem përsëri në emisionin ton çka thot fjala në pjesën e dytë ë ku tashmë kjo është pjesë e rzuar për inkuadrimin e juaj përmes numrit të telefonit që është në pjesën e poshtëm të e, ekraneve të juaja. E, patëm një lidhje, por duket dështoi duke, duke pritë ditë pushimit. Presëm lidhje të tjera që të inkuadrohen, por detyert nuk prish punë që të vazhdojmë me disa pyetje apo të shumëto që kanë ardhur përmes SMS-së. Nuk e dia kimi telefonat Po kem e të në johate e në kodrojmë. Orna. Në më gjerë o e. Po orna. De, eh, si intaj, e kam në vëz për disa muaj, a mund të në diman e si në tajë që da. Ke që farë nuk kuptova? E kam në vëz për disa muaj, a mund të në diman e tajë që da. Vëz? Apo? Po. Po e qërtë. Po. E qërtë. E i qdo njeri që ma sot fjallën, unër du të njështu ati i për sëri, se për në bëjmë nga. Po, po, po, e qartë, e qartë. E qartë. A lëri së dhesë. Amin edhe ty. Ne jemi njerëz dhe si til kemi antë pozitive, për kemi edhe ato negative. Kemi virtyte të shumë, ta që Zotë Gjellewale në ka pëjishu me to, për kemi edhe vese që duhet t'i flakëm e t'i lërgojmë me to. Kjo vesë për shamu q menej që nuk është fëtir me ljargu, por duhet sabër, duhet angazhim, duhet që uh, të kuptosh se me këtë veprim, apo fitan, apo humpë, a i po hump, zëri i vesit i brendë shumë të thotë këtheja, pëse po doranë, ti dëmtohësh, në qësë nuk ja këthenë, por zëri i arsyrë të të nëryshe, zëri i besimit të nëryshe, ndaj menej që gjdo vesë që dule na me e largu, fillim eshtë, duhet ti me të bindur. Saj nuk largot me një levizidore, po largot do të tëtë me mund, pak me angajim, me sabër. Ndaj pegamberi sërë Allah, e sënda kam suar, se njëri u që për shambull hidrohet shpejt, apo e ka plen hidrimi, a e duhet të bë një vargë veprimesh që të largot nga hidrimi. Ka thonë qofë se është në këmplit ullet, në qofë se është Uh, për shambull, hidhruat, letëshkële të mëra dësë, faldurë e qate, lërgon nga vend hidrimit, largo, banjive prim që lërgosh për atyjit. A në deti kërdi kushtë të të të qka, apo, lërgoh për atyjit. Parase, me, me, me thunë mundësia të ja këthesh. E dyta, në vend që të ja këthesh ati fjalin, për shambull që e për të të të të qka, thuj, Allahu të shpërbleftë. Apo, usheje, usheje mendë dhe gojën të ndë dhe gjuën të ndë me shprejhjet të mira që i thuash në këtë rast pa ke ke vështirë për fillim apo është vështirë në shënë moment por në që se trajnohet gjuha dhe edukush në këtë fri me lena lotë mënuar pasaj nuk reagon me këtë shpejtësi por në që se reagon nuk thu fjellë të këshia dhe gjithashtu mënyrët e të përmëlaru këtë ves është që të kuptash se në qofë se njërzve u akëthen me të keqe, ti barazosh me ta njëjtë bërë si kursa ata. Në qofë se ata, për shambull, ti i konsenën se po të provokojnë, nuk këndë mirë, ti në qofë se u akëthen me njëherë, edhe ti bërë si kursa ata. Andë njëri nuk du në bojë si kur dikurs i keqë, por du në bojë mirë. Ma dhe ki mundësi mu më dhe ma i keqë, nga se, për shambull, ajë që të ka thonë një fjallë, mundë të të t Mund tishi pa edukat kët rast, mund ta turprosh babën, ta turprosh nënën tonë, ky fëmijë ose ky djalosh, çfarë edukate prindi kamsu kësut? Antaj gjithta këtu do të bëj tishi për mbajtur. Ka dalë se nuk duhet më turp në familjen, nuk duhet më turp babën e nënën, duhet më prezantoni edukat mirëfill familial, jo edukat kirçe. Nuk duhet më zi në madh vitrin kështu, edhe gjitha këtu kuptime, nëse ti i i i, i, i grumbullon vetën tënde, Melena do të mandohet ja. të largohet këtu. The gjithashtu përmend Allahu xhallahu alejhu çot vjen me me kthy thuj auzubillahi minash-shaytanir-rajim thuj vetëm përplasë shejtanin për tokë merr me përmendje Allahu që leuona që të larguohet ai mlef i grumbulluar dhe dëshira për t'i kthy dhe pika 5 a 6 se përmenda dua lutë Allahu lartu o zot e kam kët ves o zot kjo po pengo nuk po duam këkon ndihmë nga Allahu të larguohen prej kësaj me lenda do të manduar me lenda do të manduar euh, larguohet kë inshallah dal gatall nëse ti respekton këtu Pika që u një përmendë, Allah dhe në mësë mire. Kimi telefonat tjetër i në kodrojmë. Salam aleikum. Aleikum ussalam. I kisha nja 4 pyrë në mbume. Por, na. Pykja i para së kreski shmi, dhe më tanë jam shmëtë janë, një po po kam vërstërësi në falen e namazet. Dhe oh. dhe ishtë të me ditë që ti mund të falen mullur, pasi nuk më kam dolar së njëherë që të shokë digam të falen të ullur. Po. Dhe am lejo që gjithashtu t'i bashkojnë nga një namazët dhe mos t'i palin nga një njështë të netët Po, e qartë dhe pëtja uh, e dytë asë që lejo t'me marrë rabdes në bënju pa krujnë nevojnë fiziologike ma thalë putesh në bënju krujnë nevojnë fiziologike pa stronë dhe kalën të klero manjeve aty të u bismila dhe me rabdes po, ali o një gjati jo e qartë pëtja të të të të të të të të të të të t e praktikojnë amazin dhe testive, e fali, dhe ku nishtë natën, a ishtë katër e katër e katë më falë, dhe unë e fali dynë nga dy, a shë një, a shë në regu, gjendë, fanë, e fali dynë nga dy dhe jakë selam, a shë në regu në gjërë tiju, oh. dhe y tja sumit, a shë që unë jam e martu me dhe shpeshje dhe më fanë, në një të zburën, që me i tijë të afrme të për darët e për drejtë, e i shtu të më fanë një vanë, që i thënë, ka shatë dhë kam qërë që për dhirë të allahët me allan në të purën në janë të purën dhe po aja që më preku pa në të herët e me tham që i këtojnë nga shërben alkoholin atër dhe një gja atyre për më zidë dhe me tham dhe po kam të rinë që e në vidë burën për të iro një safrët e kështho a bëjt gjëna po e qartë, e qartë e qartë e qartë a më në dhjub e qartë shalam aleikum aleikum shalam se përket pi që sparë do të të gruja kur është në gjendje në shtazanis, pa dushim se aja është në gjendje tjetër, ju në gjendje të soj të zakonshme dhe normale. Andaj edhe shëndit i soj është tjetër edhe fuqia e soj dhe mundësia për të krytë të obligime është tjetër nga jo ja që është në rëthonat tashë normale, ku nuk është në, në këtë gjendje shtazanis. Pra ndaj për te vlinë në diso lehcime ta është kur është jashtë kësaj gjendje. Ndejgruja që është të zonët nuk mund më nejtë në këmpë, nuk kamën si më u falë, lodhët, ka probleme me ruku dhe me sejtë, lejojët të falët ullër. Si falët ullër? Ullër në karik, për shambull, ose mund ullër në kaoq, ku të kamë mësleti, dhe ullën e konsideron qëndërim në këmpë. Pastaj, leviz pak kokën, ose bashkë me trupin e sa si shej rukuës. Pastaj lëviz dhe pak më tepër, apo si sheja seçdeve. Dhe kjo është namazi ulur. Thjesht, nuk kanë <coughs> më sikur se do të marrim karrikën e të besuesit, atë një astuk me lanësinë, astuks kanëvojë. Ka sikur është namaz ulur, e përderisa është gjendje e arsyeshmë, asgjë nuk kryhet në formën e tij, ç'është duat. Andaj rën këmb ulur, vendimin e këmbë e këmë ulur, rukuën e bën pak duke u rrukur, pastaj kthehet përsuaj gjendën normale të ulur, pastaj shkon një krucë si pak më të madhe se e para, si sheh se, të kaq, as nuk orë meci dur kështot, s'ka so nevojë, meci dur si ku sa, to durt vendosen kështu kur i në sejtë, ama jo kur i ulur. Durt i vendos në ë në prahar dhe i bën këtë lëvizje në këtë furë falësh, ë Allahu jale wala ta kalësuar. Su so, për këtë bashkimit namazeve, për rreth ndros ndërthona shumë, domthon kur i Në shtatash kushtas koha e shkurt, ki polemi me Abdes ki bylim me shëndet madh. Nga njerë nuk prish punë, por juet jo bëhet kjo traditë dhe për gjëra ndoshta thjeshta, por çikevojt madhe dhe ki arsye të pranueshme dhe nuk është traditë e vazhdueshme, por bëhet rrallë ku ko pas kohe nuk prish punë. Edhe sunjet ban miljon sunjet. Mirë, pasi falesh ulë, fali ulur. Por në gjoksi je lodhur nga shtatzania, nga shëndeti nuk qendron mirë, nuk mundesh më i fal sunjet që duhet që tora kolon fardhri për të blespaku fardh mëse mos e humb. Me mora abdes banë këim për ne nuk prish punën, më mora abdes banjo, sepse është afër bani ku kryhet nevoja, ngas tash nuk ka sikurse për para. Ta njeriu të rjek sifonin dhe uji e burt do të të dytsirën dë do të në kanalet e vet atë ai vën mbeti pastër. Në nuk prish punë që të mirë abdes afër ti, edhe nuk prish punë që të lavamani ku mora abdes tur, bismillah, nuk ka diçka ndalur kët në kë drejtë, më thon. Namozu spi e, na e falt 2 nga 2. Ju hadith Ibn Abbas ka arse falt 4. Ande mos e falt 2 nga 2. Namazit e spi e falt 4 recaota të ngjitura. Ju të ndara nga këtu ka ardh në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se ka ardhur dit Ibn Abbas, uh, ahjës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyetë e katërt, më ftuu njerëz në përdarkë me vdhën musafirë ushqim. Kjo është një virtuti mirë. Dhe kjo sill bereqetin. Po ndosë kjo sill sherr çatapin alkol atëra ma mamira mos me thirfar. Ngase me i thirm musafert është vepër e lavdruar, nuk është obligative. Me i thirnë njerëz ndar kësh vepër e mirë. Ndërsa pirja e alkoolit nëse pinë ndonjësh haram, a nda nuk bën që për një punë të mirë të bëhet harami. Për një vepër të lavdruar dhe vullnetare të bëhet harami. Qase braktisja e haramit kët rast ka përparësi para dobisë që e sill ftesa musaferve. Dhe të bisedosh me burrin tënd, me thonë që njena musliman nuk ban kasna me këtë përbunja ma shumë shërë sa që shë përbunja hajrë anë në qovë se i thirë e Musaferd toa kushëzojmë që s'ka al-kal po në që s'ka al-kal dhe burë nuk pranë me i thirë ndryshë atër mos insista dhe mos i ja akujta burë i të farë me i thirë Musaferd kjo është ma hajrë për ty dhe ma e mirë Allahu edhe në mas mirë inkadrojmë të rëndë në radhës orna alo mi nama Më më nëma. Selama aleykum, hëgjë. E këpëta në pëytje me që të të ima ishë... Aleykum salam. ...për basturën. Po, po. Unë po. po, e kam në basturën, për kam në më nierit, me qirovë. Dhe ishë të me ditë hëgjë. Po. Ka është haram përë që i marëm për jasoj basturën. Po, shumë pëytjë. Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, d ne kuptum se vepëntaria që bëhet më bastur është haram komplet. Sko e khajrin ta. Kjetë është shërë, kjetë është e keqen. E kësaj bashkan gjitët edhe dhenja e objektit me qëra. Kësë Allah u gjallë u alë ja thënë në Kuran, mas unë dihmani, mas bashkëpunani në punë që janë haram edhe që janë mëkat. Në që se na jallë rumë në riutë vanin, ku uh, ka bastore kjo është je pjesmanës këtë sikur se Allah në rrujtë ndikush për shambull me e liru shpinë e ti për shpinë publike ku buat zina a moralitet i, i pistë apo, të qëra, po buat keq është në rrujnë shpinë publike a ka haram a i që i ka gjur shpinë publike e ka haram njejë sikur se a i që i ka qil përëndaj unë të këshiloj që ti të ja për shfund marveshës me te edhe përse nështë a, me gjitë qërëgjin të të nështë aki ma fështirë, nuk të pagunë saj, mara ha ti, halal e ki, por me kërë qërëgjin më zvazhdo mu. Dërpreje dhe mësja si vazhdo kontratën më tutje, nga se fitimi është haram njësikur se aji që punon dhe e ka qil albasore. Nëma është të dyjetën haram, aji që punon dhe e ka qil, pa të njëme ko haram matë madhë, sa i po punon me të? Por edhe ti që ja ke mundësu me e qil një vepër nëritë e t'il, edhe ti nuk lirësh nga gjynohi Allah në ruajtë. Ndaj, këshile e mërë që, most, most i alëshani dyqanet asë lokalet për bastore, nga se bëhë një pjesë marës në gjynohin që aty buhet Allah në ruajtë. Edhe fitimi e së qëraje është haram, ushqimi i familjës më të para është haram, e në e pamë se harami dhe ushqimi haram qëfarë të qia nësilë Allah në ruajtë. Kem e telefonot teatrin kuadrojm. Selam aleikum. Aleikum salaam, Abdullah. Hajde. Jo Allah mel humla Miriam, el hamdulmir. Diska, diska nikë gjëz vës vitrit. Po? Po. Ju sjkom gjëzuat ju komun pa 19 që është që obligim të është i farzë me falë, dhikë është përta që jo, dhikë është edhe formën pak më nakteku që është me falë të... Po. Se të e më pak kjartën është a të ke e marën pak më mirabarështë për bjefë. E qartë, e qartë, e qartë. Amin e qartë. Aleikum së laur. Vitërin nuk është obligativ. Do tek të të djetarët e medhibit hanefi si vajib. të cilësuot si vazjib. Por vazjibit të djetarët e med është një shkallë më ullët. Nga se 5 vakte janë gjëtë ditës. Dhe në që se thejmë edhe vitri është obligativë, atëri kemi 6 vakte. Pandaj 5 vakte janë obligativë. Allahuna i ka bërtë obliguara 5 kodë namazit. Jo 6. është sabahu, është drejka, i këndija, akshamë, dhe atësia. Vitri është nga e, namazet që nuk është mirë me ilanë. Dhe djetarët kanë përmesaj që qëllimishtë Në vazhdimsi e braktis vitrin, kjo nuk është ajë mirë. Kjo nuk është ëh uh, shaj e e e e devshmërisë ti. Majdiso ulemajt kanë qenë këta njerëz i si lloj shpërfillës ta durimet e Allah xhale wala. Për shkak se pejgamberi s'osëm gjithmonë e ka fol vitrin. Edhe kur ka qenë në udhtim, edhe kur ka qenë në familje, në vendbanimin e tij, kur ka qenë në shëndosh e ismur, gjithmonë e ka fol vitrin. Që më kuptua se është një nga namazët me vërtet ëh uh, e të rekomanduara që ti falim edhe pse nuk është obligative. Do të thotë si falet vitri, do thot vitri mund falet, e, prej të falet ë prej 11 rekateve, 2 nga 2 nga 2 nga 2 dhe pastaj përmund edhe 3 rekate, 8 3, ato më vjen dikur 11. Nuk një më, rekotave, 1, si do më vult 11 i fal 3 rekate, s'prih pun. Mund të fal 3 të ngjitura, mund të vol 2 1, sidoqë të ka matlet gjithë ato në forma të transmetuara nga pejgamberi sallallahu aleyhi o sallam kemi të telefonat të të një kuadruim urna assalamu alaikum alaikum u salam kam një pytje urna, lidhër, lidhër me qashtjen e vetëvrasjes po për qamë në qosë një njeri ka bo vetëvrasje po ka bo vetëvrasje të vëndo ke qenë si musliman e ka besu Allahën po cëllë është cëllë është gjenë gje si të, të vonë ditë në gjukimit, atë dë dënuës për jetështë, apo ka mundësi për shumën më fale më shumën dënu për jetështë, po e qartë e qartë së lartë betë vrasir për më katëve të më dhanë fi, dhe njëriu që Allah në ruajt mashtruajt nga shëjtani dhe gjynëzohet para problemeve të jetës dhe bëndve dhe rasje, ka bo një mëkat të të mërshëm, të keqë. Dhe pegamberi sësëm ka thonë, kush hudhet nga një lartësi, duke mbytë kështu vetën e ti, thot dhe të rëkulisët dhe të hudhet vazhdimisht në gjëhnem, për gjithmonë. Kush ka pi helmë, dhe me këte ka mbytë vëndet ti, thot dhe të apin helmën që e shkatrën vazhdimisht në gjëhnem, për gjithmonë. A në qëfar dële mënyrë që njëri e bandë vë drasja, i në kësoj bote, me një të njëtë mënyrë dëtë denuat në gjëhënem për gjithmon. Po kjo fjallë e pejka për gjithmon, për gjithmon, nuk në nënkuptan atë për gjithmon që e kanë një besimtarët, por nënkuptan një qëndrim të jetë të zgjator, nështë ta me mira vjetë, Allah në arru në gjëhënem, si dënim i asaj punet kje që e ka bërë qëse jeni për gjithmonë është gjithmonë. Dorso, për shembull, vedrasja nuk jet gjithgjithë në xhenam. Mirë, po jet për shembull 200 mijë vjet. Allahun ar 200 mijë vjet më denon në xhenam. Më denon kusdënim të dhimbshëm? Ha, nuk ka shkëkësim i mjaftushëm? Gjasnë nëse do thotë ka vdeg me besim. Allahun arlut. Don ka beson Allah xelahu ala, por i është dorzu jetës. I është dorzu primeve jetës dhe e ka marrë këtë akt të shëmtuar, këtë vënden të shëmtuar e ka marrë. Ata pa të shumë se gjenim e vëndëmanimi ti, Allah në arvojt, por nuk e ka dënimin e pabesimtarve. Nga se është më kati madhë, por nuk është dalje për fesë. E për nuk është dalje për fesë, nuk e ka dënimin e atyre që nuk janë besimtarë. Nuk e ka dënimin e jo besimtarëve para ka dinimin e me katarët të mdhej që nëmkuptoj në dinim të dhimshëm të keq të rënd dhe me kosë gjatje shumë të gjatë Allah në arvojt kemi telefonat e inkuadruim urnë a ka një mësini përgjët dhe të hadjirët o është e dhe të hadjirët ka të qika e faraonit ku është qika e faraonit Hajeria, duaj i dajini ka le. Hajeria, po po. Për Zot pasën gruaja faraonit, se faraoni ka donë ti doras. S'ore gruzi Ibrahim i ka le të lomë ka dëgju shkore. Po e çart, po, e çart, ja ja po, do të marr për itash inshallah. Selamun alajum alaj. Jo nuk është e vërtetë se Hajeria ka qenë gruaja e faraonit, as vajza e tij. Ka shumë se faraoni nuk dhuron vajzën e tij as gruan e tij. Por, ë uh, hagjerja ka qenë një shëptore i cila ka punu në palatin e mbretit e gjipt aso i kohë kur ka kalu në atë kohë Ibrahimi e cëmë ka hëta. Po? Dhe a i mbret ka qenë një zonumqarë, një keqëbërës, një pëmoralëshëm i cili ka dasht me dorën i të pëmoralëshëm e të aprejkë dhe sarëm. Dhe Allah Gjellewale ja ka shtangur dorën sarë e ka zgjata i të aprejkë sarëm. Gërujnë e Ibrahimi e cëmë ka pasë nuk është e mëshme e prej këtë ruatë në dërshme. Dhe, ka thonë, lërgoma një këtë, se shenë ka njëri, këtë shenë ka shetanë. Nësë kuptim, s'ka mështë si të fiafruhëm. Dhe, si përgjigje, po thëmë, na që Sara e kalutë allonë tja këthe në dorën, kësi është tangur dora, dhe ka kërku pej Sara që të bëndua të zote tja lirën dorën. Si shpëblim për ka bër doç tekstrelo ja dursi ka cin me mbarojse nuk do ta prekmo ai account hajerin shoptorne e tij ne ka cin shoptor te kimrat qe nuk dieta ka cin faraon pase faraon esh titull nuk osh ni faraon ka po shum do faraona nuk osht as njeriu faraon esh titull i mbretit te egjiptit esh titull mbreti sikur titul se ne gjashi esh titull mbreti te etiopis ose kua apo herakli esh titull mbreti dhe udhheci te roma ka te aseku Nukën e me njerëzisht ta. Ndaj, Allah lem, ka, kovaz muzit të këtë qenë nga uh, familje e faranve që kanë udheq me shekuj ose me, me dekada e gjiptin, mund të këtë qenë një mbret tjetër, si të qoftë, kjo nuk ka pas të bëj me në një afërsi caktuar me mbretin, për ka qenë shërptore dhe e këtërruar Sarës. E pasaj Sarë e këtërruar Ibrahimit, a.s. Kjo është historia shkurtimisht e haqeres. Kemi telefonat tjetër n Po. Nuk më vëmë më hoje. Mirëmbrëmje Allah. Përshëndetje. Përshëndetje. Ë, do të tani pyetje me me ka vo? Po. A mund më të më marr numrin e hoqës që ke thonë ndaherat atë për rrokë kështu që don? Po. Kur mund të më marr numrin e tina, nëse ko mundsi? Numrin e merr pasi që të përfundon emisioni, e, e thirr regjinta japin inshallah. U boj, oh, oh, parim dire shumë, përshëndarë. Shum, Këtë përfundon kjo emision, edhe pak kam betë dhe impërfundim, në shalla, të ratë njëti numër, të lemrojnë regjia dhe të api numër, në shalla. Parim dire shumë. Korë gjellamë. Korë gjellamë. Uh, Telefna të tërë kemi e në kodrojmë. Shë duket nuk kemi për momentin, apo ka shkuar. Të a një, dhe, a, a Por, në, a brëni për rruzën? Po, orëna, po të dëgjojmë, po. Po tort kur është zona namaze obligende, sot që e di që jam si në ciklin e 6 dhe jam në ndërm në ndërmrimin që fillon në orën 12 e 18. Munden në bashku namazet drej regiona mundem në në falë vetë drejt. Po vallahi tur, bën, solla të avën për izë inshallah. Inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam tur. Namazi bëhet obligim për zonë femër dhe mashkull kur të futet në moshën madhore oll kurt ka filloi me kalu moshën e adoleshencës, futën në adoleshencë në moshën madhore, pobertet që dihen shenjat e pubertetit dhe adoleshencës tek moshku tek femrat. Kur to shfaqen atëra për asaj kohe fëmiu fillon të ngarkohet me obligime. Oto të, të femra me buleshë, me namaz me punë të tëra, moshë me namaz dhe me punë të tëra, agjërim me kështu më radh. ë ndërsa sot për këty u në klasën e 6-të nuk besoj se ke i hi në moshtë më dhore, nga se e, e ende në moshtë të re, lautë ruajtë për këtë interesim dhe për këtë kujdes për namazin, mund t'i e shem bëdhullaj për shumë nga ta që e kanë obligimin në kujdesin për namazin si kurse ti, edhe ti do tëtë namazin mundesh me e bashku, nuk prish pun, nga se ti endë nuk i në fazë në obligimit, edhe gjumanë, nëse s'ki mund si përshka këshku dhe s'meshku në gjami, Nuk prishem kur shkon të spiash falë sikurse fal drekën dhe mendoj që kjo është një rrugdalje e mirë për ty, por namaz mos e lë. Ti falin pas kohës të namazit, por përdisa nuk e ke ende obligim, por ti ka lehtësimë që të bashkosh ose të falësh në kohë tjetër namazin, më rëndësi mos më mos më e lan. Edhe me kaq shikoj ndërruar ne detyrojmë që të ndërprejmë mundsinë inkuadrime të tëmotëve të tjera. Por shkak se këtu kemi një varg pyetjësh që kanë ardhur përmes SMS-it, edhe ja ata janë shikuesit ja tanë, edhe ata kanë ë kontaktuar dhe është një lloj obligimi moral i një ndajtynie që ne të japim përgjigje pyetjeve të tyre. Prandaj, brenda minutave që na kanë mbetë deri në fund, ne munduam të japim përgjigje pyetjeve që kanë ardhur përmes SMS-it. A bën me luajt shah po pa para, thjesht për relaks se për këtë shajt djetarët kanë mos pajtim, për them që në qovë se nuk silë armici, luet thjesht për relax, pak luet, nuk është në logarit të obligimeve që do të mi kry, as fetare, as familare, për thjesht është një relax, për po mënej i, i matur nuk është nuk të i kalen kufit, apo nuk luet shumë, mëse njës nga një kurin kur me lu shajt, lënë ka du të një orë, kjo është e tepërt. Po një lojë lojsa parlaks ka pak, jo shpesh, apo më një më një më një intensitet të ndar kohor, jo bash çdo ditë, jo shumë. Meqenëse nuk prish punën inshallah po. Përso nuk është i ndërtuar në bigjos. Ale një mashkull të dal imam një grupi të femrave. Lejohet, mashkulli bën me dal imam femrave, nuk prish punë, edhe pse është i vetmi mashkull tjerë këtu në femra, por më di se femrat më qëndruan pak më larg pejtin, e ai më dal imamit urinë nuk prish punën. Uh, ma herë të falit për alkoholin se është haram, qëka është punë në lidhë me duhanin, ndikur të që është me kro, a kamës një përgjigje. Uh, po, kemi vonë për alkoholin se është haram, edhe duhan i bëmë pjesë në atë që është ndaljuar, është haram, edhepse nuk është si kësë alkoholi, por është ndaljuar. E së so njerë të nështë me kro, e në basë qka fit e keni i bëmë me kro, me qka e keni i Me qëto argumente që te kanë bo, doan me kruhe, me të njëtë argumente buhet nëse të haram. Pandaj, nuk ka argumente që me enal vendimin të me kruhe, nga se argumente të shratike vetë e shtynë për para doanin e qizën të Andaj, haram. Ndë doanin është haram, si kurse haramet e tira. Tashënë haramet janë shkallë-shkallë, nuk janë një të shkallë, mirë po, bëm pjesë në grupin e gjërave që janë të ndaluarë. Uh, jam një mutërë muslimani i fali 5 vakëti, jam fillestare në rekatën e dytë, a thua tehijatu ullu në sejgjde po në rekatën e dytë, ullësh dhe kënën tehijatit pas tajnë qëse reqa, namaz i ka 3 rekatët si kërsa këshami ngritësh e fali edhe një rekatë edhe ullësh në tehijatë, kënën tehijatë në salavat e doa dhe epsalam qëse namaz i është 4 rekatë i fali e 2 tjera dhe pas e ullësh në fund reqatit kënën të hijatin së lavat dhe doat dhe jep së lapë. Por e qatë dytë, gjithësë si ulish, edhe kënën të hijatin. Në qofë se dyshonë se në shtëpit dikosht të ju ka bërë sehire, si du të me prunë në këto rastë? Uh, Muë më ka ndonë që, që ato që ka të bërë me siherin me këto punë, nuk du të me ndegju që do kenë. Edhe nuk du të nëndenjë njëri mbuve vezvese. Por qofë se ka shenër të qarta, dhe ka fokatë të, të pambrojhshme se me vërtet bëhet fjalë për një sihër të bërë në shtëpi. Atëra alhamdulillah Islami na ka dhën udhime të duhura dhe të mjaftueshme se si duhet vepruar në këtë rast. Prandaj lezohet Kur'an. Fillimisht duhet me të përmesu familja, me një familje ku forti na mozi për mandat Allahu xhalla uala. Ai shtëpi është e mbroetur me len Allahu xhalla xhalalu. Por nëse eventualisht është provuar, atë gjithashtu me namaz gjithë shumë në namazë në largohet kësë provë, me lutje, me halal, ushqim, me ambijant halal në shtëpi, pa harame, pa muzike, gjirat të tjera që thjesht e do pësojnë mbrojt në shpisë. Andaj gjdo adhurim, dhe gjdo ushqim halal, e forcanë mbrojt në shpisë. Dhe gjdo haram i bërë, e do pësojnë mbrojt në shpisë. Andaj, ne kemi nëvojtë gjithmonë që shtëpit tona, antatë e familje së tonë tjenë të mbrojtur, gjithmonë, e veçanërishë kërime të atakuar, kërime të sulmuar nga seheri dhe e gjenët, këtë rrasë duhet të dyfishojmë, ma djeta shumëfishojmë mbrojtën, e shtëpisë, ju jo të adopsojmë, përnda njëtë që janë të prejkur me këto smundje, duhet të mobilizohen, mobilizim serjaz, dhe që të fuqizohen mbroj të fuqizohin lidhen me Allahun gjallat gjallat gjallat hu, të fuqizohin kërkimin e mbrojtjes të këzotit gjallat hu, të fuqizohin uh, goditjen dhe në shëjtanit me adhurimet e tyre. Por në që se zbejt mbrojtja, atëra fuqizohet sehri, fuqizohet ndikimi shëjatimve, Allahun arruajt. Dhe gjithashtot, që se situata filan me eskalu jasht mundësis, me e mena gjujumë rrë në qëtë pisa juaj, atëra kontaktojnë me dhe një hoqë, për e gjellarë të shkulluar, të njohër, të ndershëm, të mirë, të se të i njojnë të gjera dhe uajapin njësa uzime të dura, se si duhet të vepruar më tutje që të lërgohet kjo. Dhe mene që me sabër, me dua, me përkushtim, me adurim, me lejnë e Allah Gjellohu ala, kjo së provë është qështje kohë kër lërgohet, por me lejnë e Allah Gjellohu ala gjithë se si duhet të lërgohet. donë liqurat që ni thën se ka disa njerëz që punojnë kë dunjë shumë. Dhe kush kanë ditë gjykimet, ai pret se Allah i thotë a njeriu i jesh përmbyer. Po në fakt Allah thotë kush ka thën me vepru kështu. Kë vepru gabem. A mund të më shpjegosh më shumë punë këtij lloj? Po. Allahu xhalla hu ala na ka sill kët botë me një qëllim saktuar. Në këto sinonë kur të bëhet pa çelem. Sinonë kur të bëhet prej azje. Jo, e kemi një fillim dhe kemi një mbarim dhe filimi dhe mbarimi apo, e ka një udhëtim dhe kjo udhëtim i ka dësa udhëzimit të duhra që duhet të përmba me gjithë udhëtimit dhe e ka një mbarim dhe së nësën që duhet të arrim atje dhe në kodët të udhëzimit të udhëtimit ka gjera qënë primara ka gjera qënë sekundara terciale o kështu më radhe ka gjera qënë obligative dhe ka gjërat që janë vëndetara, të ndaluara që duhet të largohemi, gjitha këto bëjmë pjesë në udhëzimin e udhëzimin. Ka njerë që nuk i përmbanë kësë udhëzimin, që Allah gjëllërë u akadhen, në kuranë dhe në hadith, peka me dhe sasë e më shkullësëm. Dhe ka njerë përshemë i cili, uh, ka punu, ka punu, ka punu shumë, pa asë nuk u falas, nuk ka gjëruas, s'ka u potë mira, keqka ka, ka punë po njetë, apo e ka punë po n edhe me nëse qysh ka fitur pasun i këtu, njërëndryshme ka fitur, me bastore, pa bastore, me kamate, pa kamate, qysh kamri ka fitur. Edhe ka bo një sasit të koncidrushme të parave. Ka bo kjerën është atë mira, shtëpijatë mira, apo? Dhe me nëse kja është jeta. Me nëse ka rritë sukses një të një vetë. Dhe me nëse qysh është shpërblujnë, në thoi za në këtë botë, me këto mirësi, Të njëjtat kanë me përcjellët në botën tjetër. Dhe atje pret pijallën e Zotit. Allah thot, "Kush të ka thonë ti se jeta është kështu? Kush të ka mësuar ti me atë kështu?" Ai koma si zonë. Unë tëso kam mendu. E po nuk e ka jeta të shmendan. Se ti s'e ke jetën tonën, ta ka pa Allahu jetën. Dhe dushmë e atë jetën që është Allahu që lart ka ngarkuar me të, ju që dush të. Nuk s'ka ngjeta me mendim. Allahun kom kujtu, Allahun komrnu, Allahun s'e pasdit. Ja, është dashmë ditë, është dashmë ndryshe. Nuk është ashtu mënu. Me Pra njëzit, nga njëre, sukses në asoj bote e ndëllidhë ndëtërymisht me disa sukseset të, të them kushtimisht të kësaj bote. Nuk është kështu, nuk është kështu. Nëse atër i bje që s'ka fukara në gjenet. Jo, vëllaj, ka fukara dhe ma shumë ka fukara në gjenet. Dhe oh, pse pasuria, besintarë nuk i bëndëm, në qofë se e menajën pasurin me besimin e lëngele uala. Në qëse pasurin e këndorë Dhe e ka konfuzim e nuk e ka zemër. Vallai ky njeriu nuk i bën ndonë miliardë euro mi pas në Prishtinë. Mirpo zot në rrugë të fu, tet pasuri janë zemër. Dhe ja atë drejton jetën. Apo dhe atë të bëhet qëllimi jon kët botë. A ka thënë Allahu ju kom kriju? Dhe ju kom sin kët botë çt bëni të pasur? Ana ka thënë Allahu gjë në Kur'an, se ju kom sin kët botë ju kom krijuar, ça t garantoni ndërtimin e pallateve? Ju jo e në qëfë se duke ndërtuar pa latë, duke fitu pasurit, duke angajru, e keni humë për adhurimin dhe latë a zë gjelë, e keni herru namazin, e keni herru agjerimin, i në gjyët harame, atërë, qëka përët në heret kënjëri? Qëka përët? Po në këmë në nuhë që duhet me përnu, po kështë këllonë të ju me menu, Allah? Nuk kina varë në nën këtë botë, na me menu që duhet me rënu, jo, jo. Na jemi ata q Në ka zbrit për vetë Muhamedit s.a.s. Ç'i gjordë Islami? Ne kemi një fillim ç'i fillojmë këtë jetë. Dhe kjo jetë ka shumë rrugë, shumë rrugë ka. Ne vëna duhet një rrugë më ndjek. Dhe kjo rrugë i ka rreziqet e veta, i ka stacionet e veta. Kjo rrugë e ka largësinë vet, për gjithë sa këna duhet një udhues të dim ku mund dal, ku mos mund dal, ku të ruhemi e ku ku i desim ati për odhësus një odhëzim hynor që në mësën si tjetojmë kjo është islami Apo? dhe ne i fillujmë jetën tonë me këtë islam dhe kjo islam kërkom benive që të arrim në destazion të saktuar ku të shkojmë ku e minis kjo është jeta Nuk e ka shteta, nuk di pika komo, nuk di çka ka bë, nuk di pse e marrto, nuk di pse më kështu, nuk di pse më ashtu. Çka dën ti? Do të më di, do të më di pse je kështu, pse nuk do të më di, pse po je këtan kështu, do dit të më di, pse kë iki këtyj rëm, do të më di. Nuk e ka shteta, eh lotari. Nuk e ka di, etë bijaz, ta provaj. Loj fati. Loj pa fati. Ja, do kurrë të jesh jetojmë asht. Jetojmë asht, sa të ta humbim në eksperimente edhe labirinte të ndrymës të kësaj jete. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Është një rrugë, është një dozues, është një qëllim. Allahu na ka sill kët botë që ta adhurojmë Allahun Xhëlaluah. Dhe kush e sill adhurimin e Allahut Xhëlaluah në kët botë, tha realizon, dhe arrin që në, në qëllimin që e duhur në jannet, që ky është ai që kërkohet. Të gjert, o ta mund të investojmë kët botë, ai mund të ketë vëtu miliona to e mund këtë kët zbulu në që ka cektuar po e ka hu padhurimin, e ka hu në besimin më lajë është rëzik Allah Gjellari thot po, mas besimit nuk të bëndëm as gjë pej pe pasuris as pe dunjas në qësë e ru në besimin Por në qësë e hu në besimin gjitha që pasaj është e dëmshën për ti pasaj në kjo është kuptimi asaj që kam thënë se njerë dhe duhet me dit që ka kërkën e lajë për tyne ta siguroi fillimi është as çkalloj kërkon, pastaj nën në hijen e asaj ti kërkon gjëra të e tjera. Por të mirët njerëj me gjëra vullnetare e ka humb apo vallai, sikurse një njerëj më shkon në provëm, edhe Arsimtori ka qitë pite ai, profesori ka qitë pite dhe ka vënë. Edhe ai thotë, kimi Tho, "Mu kimia s'u shkon, prandaj kam më shkon kimin provën." Po s'u shkon kimia, po u shkon matematikë. Ai don konkurrencë matematik. Edhe ai përjet matematik ekspert ju zgjidh problemet ekstra mirë në matematik. Dhe në fund kur e merr prelimin, e merr notën e dop. A çudi pse dop? Çfarë ku bë? Unë jam përgjysmë mirë, po po të jam përgjysmë matematik. Po kush të ka thonë ti më bën matematik? Kush të ka thonë? Kush të ka thonë ti më bënish, kush ka thonë? Kjo letër i ka të pyetje që as dosh këtu më përgjigj. Dhe suksesi dhe shpërblimi varet nga përgjigjën këtu. Jo çka dush ti më përgjigj, e çka dush ti më bëj. Akseptorit ka pyet gjeografi, pyetë caktuara. Ti ato nuk i din, ndrregull përgjigj të tjera pyetje gjeografi. Ata që dopt, ti ato ke pasmësi, ket mirë me mi dit. Po ato kush të ka thon këtu mburit, kush të ka vetolla? Ne zakonisht dinë gjykimet, janë përgjigj, ato janë përgjigj ndoshta më të pyetje. Po Allah u thot, "S'të kundërgu na të bot, nuk të kam kriju për këtë land, të kam kriju për të tjera. Kush të ka thon më marr me kët punë?" E kje humb jetën me do punë që së të kumëquat që e poshë për të punë. Kjo dërshtim, po të kecirë, kjo dërshtim humbja. Andaj të kujdesemi dhe shukëm që ka Allahu Gjallewala ka kërkuar për neve. E njesi, që të gjëmë pytit e provimit njesë që të pytim i për to. Ato të i sigurujem. Pasë i që ato të i sigurujem dhe të i garantojmë për të stonë. Ata rë edhe puno edhe angazhove dhe këtë. E përsa dhe puna është pjesë pë Po nuk os të tëra, nuk os krajt. Ju më humb namën të punës, më humb namazën, më humb familjen, më edukatë, më adhurin, më këtë më humb. Pse? E duhet të punu. Po po du më punuaj, duhet të më fal. Të dyja duhet. Edhe do të më ditë ranin, çka për para, çka për mas. Çikëosh kët fia. Mëson çka duhet, çës duhet, kush e kush çka ka vënën. Parzira e ksoj i shkakton dështim njeriu ditën e gjykimit. Ë, kjo është çka pasta mundi më thon lidhje me këtë këtë pyetje sepse kanë mbetë të tjera, por shpresoj që në raste të tjera inshallah do të mundojmë të çapim brigje. Kësaj radhe, shikoj ndruar këiste të tjera që patëm situatë ofroj. Blis Allahu Xha lehu ala që të kemi arritur të ofrojmë atë që fillimisht e bën Allahu të kënaqur. E pastaj edhe që u ofron juve zgjidhjen e problemeve juaja që i keni parashtuar së bashku me ne këtë emision. Allahu u bëf që të takojmë përsëri në takime të tjera të rast harit. Ë dobishme e dera tër qofsh në kujdesin e Allahu Xha le xhelalu. Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.